Nummer 10 und 11 Frau Schubert, Sie haben sich auf unsere Anzeige in der Zeitung gemeldet und wir haben auch schon am Telefon kurz miteinander gesprochen. Also, ich bin beruflich oft unterwegs und meine Mutter braucht jemanden, der ihr im Haushalt hilft. Sie kann zwar vieles noch selbstständig, aber sie kann schlecht sehen und nicht mehr gut laufen, einkaufen, kochen. Putzen ist zu schwer für Sie. Aber erzählen Sie doch bitte von sich. Was haben Sie denn bisher gemacht? Ich habe früher als Krankenschwester auf einer Intensivstation gearbeitet. Aber dann kamen die Kinder und ich bin zu Hause geblieben. Jetzt sind die Kinder groß und ich bin zu lange aus meinem Beruf raus. Deshalb suche ich nach einer anderen Arbeit. Wissen Sie... Mir ist es auch wichtig, dass meine Mutter eine nette Gesprächspartnerin hat, wenn ich unterwegs bin. Und deshalb wäre es schön.